A Dalai Láma barátja és tanítója. A rám feladat boldoggá tett. Egy intelligens fiúnak, egy ország, amely olyan nagy, mint Németország, Franciaország és Spanyolország együttvéve uralkodójának, tudást és ismereteket közvetíteni a világról, nagyon nagy kihívást jelentett. Még aznap este előkerestem azokat a folyóiratokat, amelyek részleteket közöltek a lökhajtásos vadászgépek szerkezetéről, mert ebben a témában a nap folyamán többször is zavarba kerültem. És meg kellett ígérnem, hogy legközelebb rajzok segítségével mindent pontosan elmagyarázok. Később mindig megfelelő segédanyagot állítottam össze a találkozásainkhoz, mert egy kis rendszert akartam vinni a tanulásba. Tervem azonban gyakran meghiúsult, mert olyan kérdéseket tett fel, amelyek egészen új területeket nyitottak meg, és nem maradt más hátra, mint úgy válaszolni és magyarázni, ahogy éppen tudok. Ahhoz, hogy például az atombombáról beszélhessek, előbb el kellett magyaráznom az elemeket. Aztán a fémekről kellett beszélnem. Erre azonban nincs tibeti szó. Úgyhogy egészen a legapróbb részletekhez kellett visszamennem, és nem sokára kérdések tömegével találtam magam szembe. Ezzel nagyot változott az életem lásszában. Itt létem, megtalált a célját. Az elégedetlenség és a haszontalanság érzése elmúlt. Régi kötelességeimet sem adtam fel, továbbra is gyűjtöttem a híreket és rajzoltam a térképeket, de most rövidültek a napok, és gyakran késő éjszakáig dolgoztam. A szórakozások és kedvtelések háttérbe szorultak, mert mindig a dalai láma rendelkezésére kellett állnom. A barátaim mulatságaira mostantól nem reggel mentem el, ahogy a szokás, hanem csak késő délután. Mindez azonban nem jelentett számomra lemondást. Boldog voltam, hogy célt találtam. A királyi tanítványjal töltött órák sokszor nekem is épp oly tanulságosak voltak, mint neki. Rengeteget tanultam tőle Tibet történelméből és butha tanításából, mert hallatlanul jártas volt a -e téren. Gyakran órákig tartó vallási vitákba keveredtünk, és mélyen hit abban, hogy sikerül engem a buddhizmusra térítenie. Elmondta, hogy éppen olyan könyveket olvas, amelyek ősrégi tudást közölnek a test és lélek szétválásának útjairól. Tibet történelme sok olyan szentről tud, aki a lelkét több száz mérföldnyire is meg tudta jeleníteni, mi alatt teste meditációba merült. A fiatal dalai láma is meg volt győződve arról, hogy hite erejével és az előírt szertartások segítségével Képes lesz arra, hogy távoli helyeken például Sáhozéban cselekedjen, miközben a teste itt Lászában tartózkodik. Ha majd ennyire jut, elküld engem oda, és ő Lászából fog irányítani, mondta. Emlékszem, hogy erre nevetve így válaszoltam. Nos, Kundőn, ha ezt meg tudod tenni, én is buddhista leszek.